Pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-188 dari kitab Ummul Ahkam. Al Hadis Thamanun setelah 100. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumā qāla. Jā'a rajulun ilal nabiyyi shallallahu alaihi wa sallama fa qāla. Yā ya rasūlallāh إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى وفي رواية. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأسم عنها قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أفقضيته أكان يؤدي ذلك عنها Kata Nama. Kata Fasumi. An Ummi. Hadis ke-8888. Hadis yang ke-8888. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dari Sahabat Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridai keduanya Meridai Abdullah dan juga ayahnya. Abbas bin Abdul Muttalib Sahabat Abdullah bin Abbas Adalah sepupu Rasulullah SAW Putra paman Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib Beliau adalah Salah seorang sahabat muda Yang mendapatkan kesempatan untuk berfatwa di zaman Khalifah Umar ibnu Khawwab radhiyallahu anh, sementara Sahabat-Sahabat dari kalangan tua masih banyak yang hidup. Beliau dikenal dengan Al-Bahr, Lautan dalam hal ilmu, terkhusus terkait dengan ilmu Tafsir. Kala beliau berkata, Jā'arujulun. Ja telah datang seorang lelaki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala seraya ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Wa 'alaiha sawmu shahrin dan ia mempunyai tanggungan puasa sebulan." Afar anha, apakah aku membayarkan puasa tersebut untuknya? Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laukan ala umm, Laukan ala ummika dainun, akunta qadhiyah anha." Jika ibumu mempunyai hutang, apakah kamu akan membayarnya? Qala na'am. Lelaki itu pun berkata ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Fadainu Allahu ahqqu ayyudba." Maka hutang tanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk Dibayarkan. Wafir riwayat yang dari dalam riwayat lain, Jaaatim Raatun telah datang seorang wanita ilan Nabi saw kepada Nabi saw. Fakalat maka ia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat. Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia wa 'alaiha sawmunadhrin dan dia mempunyai tanggungan puasa nazar. Afasum 'anha? Apakah aku membayarkan tanggungan puasa nazar untuknya? Kala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Afara'aiti? Lau kana 'ala ummuk, laukana 'ala ummiki dainun Faqadzhihtih. Akan ia yaudzalik agarnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Bagaimanakah menurutmu jika ibumu mempunyai hutang, lalu engkau membayarnya? Apakah yang demikian itu? akan ia يؤدي ذلك apakah yang demikian itu telah terbayarkan atas namanya qalat na'am wanita itu pun mengatakan ya qala an ummiki maka berpuasalah engkau untuk ibumu ikhwani fill din rahimani wa rahimakumullah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumaini ini Sesungguhnya kandungannya sedikit banyak telah terbahas di dalam pembahasan hadis sebelumnya hadis yang ke-187 di mana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini termasuk sebuah hadis yang dijadikan dasar oleh dua kelompok dari kalangan para ulama Yang pertama kelompok yang menyatakan bahwasanya Saum atau puasa yang bisa untuk dibayarkan Oleh ahli waris atas nama keluarga atau seorang yang meninggal dunia adalah khusus saum nazar saja, tanggungan puasa nazar saja. Demikian pula hadis ini juga dijadikan dasar oleh kelompok para ulama yang menyatakan bahwasanya tanggungan puasa yang bisa dibayarkan oleh ahli waris untuk si mayit adalah mencakup puasa atau saum nazar dan juga mencakup saum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah saum Ramadan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, bila kita melihat dan mencermati hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumaini ini dengan dua riwayat yang ada Maka nampak sekali bahawa hadis yang sedang kita pelajari ini mengandung dua kejadian. Kejadian yang pertama, kedatangan seorang lelaki kepada Nabi SAW yang menceritakan bahwasannya ibunya telah meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa sebulan lamanya. Kemudian ia meminta fatwa dari Nabi saw. Apakah tanggungan puasa sebulan itu dibayar, dibayarkan ataukah tidak? Lalu Nabi saw mengarahkannya untuk membayar tanggungan saum ibunya tersebut. Sedangkan riwayat yang kedua. Menjelaskan tentang kedatangan seorang wanita. Kepada Nabi SAW. Juga menceritakan tentang kematian ibunya. Yang mempunyai tanggungan puasa. Namun tanggungan puasa di sini adalah. Puasa nadar atau saum nadar. Nabi SAW juga memberikan bimbingan. Untuk membayarkan tanggungan saum nadar tersebut. Sehingga sebagaimana yang telah kita ketahui dari beberapa pendapat yang telah dibahas terkait dengan hadis yang ke-187 maka hadis ini berada pada kandungannya masing-masing yang pertama menjelaskan Bahwasanya tanggungan saum wajib dalam hal ini. Saum Ramadan. Bisa dibayarkan oleh ahli waris simayit. Kemudian yang kedua. Tanggungan saum nazar. Juga bisa dibayarkan oleh ahli waris simayit. Oleh karena itu. Kesimpulan dari pembahasan. Hadis yang ke-188 ini bahwasanya seorang yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan saum baik saum itu adalah saum nazar, puasa tersebut adalah puasa nazar ataukah tanggungan saum tersebut adalah saum wajib dalam hal ini saum Ramadan maka bagi ahli warisnya untuk membayar tanggungan som tersebut baik itu som nazar ataukah som Ramadan demikianlah ikhwan Fiddin din rahimani wa rahimakumullah kesimpulan pembahasan hadis yang ke-188 yang hakikatnya adalah tambahan dari pembahasan hadis yang ke-187 yang telah kita pelajari Allah ُعلم بالسواب إلى هنا dar sema وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين